As iemand vir woord het, luister ons graag daar. Ek weet nie of ons rechtig so bewus is daarvan, of het so intens beleef nie, omdat ons so bederf is. Um, dit is sikker die mooiste land, wat, wat ek het nie al baie gesê nie, maar ek het nog nie so iets beleef, soos Kroasie nie. En ek denk, as het nie vir Jan was, het ek sommer al gebleem. Um, jy sien daar mense wat hier vier oorloog is, in 1995 was die laaste oorloog, en ek loop enig op een mark en ek Op, waar hulle om net te oorleef, elke gaiekie, elke blombak, plant hulle artappels of spinazie, of goed, en net om koste kan vir hulle self voorsien. En hulle volle dagse werk is so van 8 hier tot 9 hier aand van die zon gaan dan eers onder, dan krij hulle 100 kuna per dag is 160 rand die dag. Maar is hier die fijn, fijn nasie. Jy staan op die markplein en dan drink ons al chakle, dan speel hy symfonie orkies langs jou, en die kinderkies tjol tussen en is net een belevenis, maar syke verweerdens en stikkende mens, het ek in my leven nie gesien nie, ek loop op hy een groente en blomme mark een dag, maar ek huil so, ek is so blyk my bril op, want ek huil se so van binne van hierdie stikkende mense, want hulle moet oorlog na oorlog staan, hulle op, herbou hulle, begin hulle van vooraf, het alleen nie een papierkie nie, die strate is, ek kan van dit af eet, het is nekies in orde, net beautiful, maar Ek loop een middag laat in Zagreb, en as een pastoor of een prediker wat praat op die straat, nou, Kroasies verstaan jy niks van nie, en um, die gids wat saam ons is, sê, ek sê van, sy moet vir my vertaal wat hierdie ou. sê, en dis net condemnation, net van hoe jylle sinners is, en hoe jylle insin is, en al hierdie goeders, hierdie straf, en daar is in een klein dorpie 30 kerke, als Rooms-Katholiek, Maar, Jesus is nie daar nie. En die mense ken nie, wat ons ken nie. En ek besef nie, ek praat met die vrouwens, en ek besef nie, ons besef nie in ons land, hoe bederf is ons, om verhouding, intimiteit met Jesus te ken nie. Dis ons kracht, dis ons bron. Die ouwens het nie dit as kracht nie. So, hulle staan self op, elke keer in vecht self en ek besef nie dat in my eie lewe het ek net besef hoe makkelijk ek focus op negatieve goed en dit wat nie reg is nie terwijl ek nie kyk na dit wat ek heet nie en dit wat ek kan verander nie en die krag wat binnen ons is in Jesus Christus om hierdie lewe en oorwilling te kan leef nie en ek het teruggekom en, en, en ons het een aand soms sê, ek sê, ek sê, ek sê, ek het een ding geleer ek sal nie weer kla in hierdie land nie luister mooi vir my, die politiek, die starigheid van die staat, die reie waarin jy staan, die gate en die paaie, al hy goed, ek sê vir jou, jy het geen rede om te klaan nie. Wat ons hier het, weet ek nie of die ander mens in die wereld het ken nie. Die vrijheid om Jesus te aanbid en om te ken, en sy kracht wat ons tot alles in staat stel, ons het geen reg om te klaan nie. Ons het nie oorlo wat ons oorleef het nie, ons Ons het nie nodig had om van onder al vier keer na mekaar te begin nie, maar wele wat? Het voel vir my, ons is so vet geëet aan die evangelie, en ons het nodig om een verandering te maak met wat ek is in die beste plek om by myself te begin. Ons het leven en oorvloedmense, en ek het besef in die reetijd, en wees net lief vir die heren, en loop met om een pad, intimiteit gaan jou in elke situasie in oorwinning sit, in elke situasie, Maar intimiteit knie ek nie aan die boom nie. Het is van oomlik tot oomlik een keese wat ek maak om bewust te wees van Jesus Christus wat in my woon door sy geest. Dankjie. Hoi jylle, wat het van een gegeitse sê? Ek het van oogend maar net weer besef um, ja, een so paar jaar net een paar stonden teruggepraat van wanneer ons saam kom met die Heere rarig goedkom vastmaak waarmee hy bezig is in jou eie lewe. Jy weet, per taak jy sê hy goed wat hy nie is eindelijk beplan het om te sê nie. En um, vir oogend toe Geloosiers 2 vers 20 gelees is, want die Heere het rechtig met my gewerk uit Geloosiers of met dier Geloosiers 2 vers 20 hierdie week. Toe besef ek het jy so, wow. Um, ek gaan het net weer lees, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek ter die geloof in die Seen van God, wat my lief het en omself in my oor gegeet het. Nou wil ek julle vondigheid het iets vertel, dit baie klein, maar die veroogende dit ek het weer besef, hoe getrou die heren is selfs in die klein, klein, klein dingetjes gestrand. Droom ek, ek gaan draf en ek word aangeval. En ek word wakker en um, traak my oefenkleren aan en ek besef net, kan ek, jy weet, hier is het ook nou een beetje van een waarschuwing en ek bevestig net weer die naam van die heren oor my. En toe ek so op paathuis toe is, In die laaste vijf minuute, ek weet nie hoe kom nie, maar ek draai om. En toe ek omdraai, is daar 'n swaard hond wat met a mission op my afpeil. Radig met die oe wat lijk of hy nou gaan verskeer. En net soos wat ek maar kan, goh. Ek. En ek sê die vele roi hond skram van my weg. Hy hart voorby my. Hy draai om my grom nog so een keer, amper of stertus in die bene weg. So ja, ek wil my net verheren. Eergeer over Vader ons dankie vir so'n Prachtige dag, so'n wonderlijke geleendheid Dankie vir die stilte en die vrede Van hierdie ooghand Dankie dat ons so'n bewus kan wees Van die wat hier binnen ons werk Voor die voorrecht om net in die rust te gaan Heere, ons het te begeert dat het rechtig stil sal word binnen ons. So ons in staat kan wees om te ontvang wat hy wil gee. Om diep te kan inkijk. Om te wees wat hy wil hee dat ons moet wees, ons eer die vader. In Jesus' naam. Amen. Ons het nou die laaste weke het ons met mekaar gepraat oor oor ons broer Jacobus in die brief wat Jacobus vir ons geskryf het en ons is naak nog steeds daar in Jacobus 1 vast. Nou, ek het nou vorige keer opgesom en nou wil ek, het ek nou behoefte om weer op te som vanmorgen. En nou wil ek hier met toets jouself. Waar staan jy vanmorgen? Ons het nou uiteindelik die grap gevang. Ek maak nou een aanname. Die aanname is Ons het nou die grap gevang, die grap van die Nieuwe Testament en die ou verbond. Die ou verbond het ons geleer, geleer bid, Jesus het ons geleer bid en gesê, so moet jylle bid, laat ons nie in die versoeking kom nie, of lei ons nie in die versoeking nie. Nou kom Jacobus in die Nieuwe Testament en hy sê, achter luiter vreegte wanne jylle in die versoeking kom. Jylle sê die verskrikkelike verskil, en die verskil was die kruis. So ek aanvaard is, ons het nou die grap gevang. Ons verstaan nou, dat ons uitgekom het uit die ouwe verbondheid. Oor in die Nieuwe Testament. Ek, ek sê dit doelbewus, want ek wil graag gee julle met die ding rechtig snap. Oorgekom in die Nieuwe Testament. Ons het gesien, hoe Jacobus sê, as iemand weisheid kortkom, laat hom het van God bid. Laat hom dit van God in ontvangst neem, want het is klaar ons deel. Het is klaar vir ons. Jezus het vir ons die wijsheid en kracht van God geword. So, dit is ons deel. My ander woorde, om het van God te bid, is nie van, van God te vraag daarvoor nie, is om dit in ontvangst te neem, dit wie hy vir my is. Neem aan, ons het dit gedoen. So, nou sit ek en ek praat met die gemeente vanmorgen wat vol is van die wijsheid van God. Maar hy geem ons zonder verwijt, hy het ons gegeen. Ek praat met een gemeente wat vol is van geloof Want Jacobus het gesê, maar ons moet in die geloof bid Maar ander ons moet oortuig wees van Geloof is om oortuig te wees van Hy sê, sonder om te twyfel, ons kan nie langer hink op twee gedagtes nie Het kan nie langer een dubbelhartige man wees nie Want dan, dan neem ons nie in ontvang wat God vir ons gegeet nie So ek aanvaar, ek praat met een gemeente wat oortuig is Waarvan? En sê nou, as ons kyk na Jacobus 1 van vers 13 tot 17, dan sê ons, dat Jacobus dit geskryf het, hy sê, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, dat hy dier God versoek word nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. En dan sê hy, by vers 16, hy sê, moet nie dwaal nie. Hy sê, een dwaling so wees, as jylle anders dink, as wat die waarheid is, en die waarheid sê, elke goeie gif, en elke volmaakte gave dal van bovenaf, neer van die vader van die lichte by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is nie. Met andere woorde, hy sê, om oortuig te wees dat God goed is, dat God dit goed met my bedoel, dat God geen sinne sterp agenda het, dat daar niks in God is, wat my wil voor stok kry, wat my wil straf, wat my wil seer maak, wat my wil kwaad aandoen nie. Dis die ding wat ons die meeste voor aangeval word. Of het ons wel so graag hee, dat God hulle tegenstander moet wees my, ons wel so graag hee, dat God hulle moet straf, en God tragedie oor hulle moet bring, ek verstaan dit nie, ek verstaan nie, hoe het kan een mens toelaat, dat jou gemoed so besoedel word, dat jou slechte soek, jy soek het eindelijk nie, jy vrees dit, maar jy belei met jou mond, die slechte moet oor my kom, om van my beter te maak, jy sien die geloof, wat van my, my van een dubbelhartige man, verander na iemand wat oortuig is, is iemand wat oortuig is, van wat die offer is wat Jezus vir ons gebring het. En omdat die offer volledig is, is daar niks meer om te offer nie. En ek en jy kan nie verder by die offer voeg nie. So Paulus sê in Glaziers 22, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, dan is dit nie een offer wat hy bring, in die sin van, van as, as hy dit doen, dan gaan hy punten by God verdien nie. Hy sê, wat omself vir my oor gegeet, en my lief het, en omself vir my oor gegeet sê hy, hy sê, hy het het klaargedoen. So wat my bijdra daardoor is, gaan niks verander aan my nie. <laughs> gaan niks verander aan wie ek voor God is nie. So as ons na al hierdie goed is kyk, dan sien ons dat het een paar goed is gebeur met ons. Ons het verder gegaan in Jacobus 2 en ons het gesien, dat hy gesê het, wees gauw om te hoor en stadig om te praat en stadig om toonig te word. En ons het gesê goed, ons het nou gesnap, dat ons eerder gaan luister, as om kwaad te word. Maar wacht bykie, as jy nou na die nies luister of die nies kyk televisie moet jy liever luister as ek om kwaad te word maar hoe meer jy luister, hoe kwaadder word jy is dit nie so nie right. so waarvan praat Jacobus hier hy sê, gauw wees om te oor, starig om te praat starig om toornig te word, want die toornig van een man bewerk nie die gerechtigheid voor God nie, wacht bykie die gerechtigheid Die gerechtigheid is wat God verdien het, so lief het God die wereld gehad, wat is sê sê Die gerechtigheid is wat God van ons verdien het. Daardie gerechtigheid het hy vir amal verdien, en nou as ek kwaad word, word ek vir wie kwaad? Ek word gewoon ek vir iemand kwaad, ek luister na die nies en ek word kwaad vir hulle, wie hulle ook al is. Maar besef jy, God is nie kwaad vir hulle nie. Want God sê aan die sondes oortredinge, en denk ek nooit meer nie soos as Jacobus vir ons sê, wees vinnig om te hoor, is het om te hoor nie wat die nies sê nie, maar is om te hoor wat God sê terwyl ek na die nies luister. Ek weet dat dit nie praktisch vir jou is. Ek weet ek en jy luister soms na die nies, partij ons sê ek luister nie meer nies nie, as goed vir jou, maar om na die nies te luister en God te hoor, denk mykie nie die dan, Gou wees om te hoor, nie s'n slechte nie wat jy nie Maar gauw wees om te hoor wat God sê van die slechte nie. Wat God sê te midde van die slechte nie, hoor julle. Gauw wees om te hoor, die stem achter jou wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy links of rechts wil gaan. Die nie sê, man, links of rechts. Die nie sê, vergelding. Die nie sê, maak dood, trap, tikkend. Die nie wil dit by ons opwek. Want die nie is ingestel op slechte nie s'n sensatie. Dit wat die nies wil doen. Maar om te hoor wat God sê, as ek na die nies luister, sê ek het hulle vergewe. Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. So lief het ek die wereld gehad, het ek hulle alreeds hulle gesterf het, toen nog sondags was. Hoor jy wat dit beteken, het, as Jacobus sê, om gauw wees om te hoor, stadig om te praat. En wat bedoel jy met by praat? Jezus maak uitspraak, hy sê, jylle sal my getuies wees so ons het nodig om te getuig, As nou kom, ons het nodig om te getuig, maar nou sê hy weer starig om te praat, maar wat sy praat, praat hy nou van, hy praat van die praat, wat toren voorafgaan, jy weet mys hoe werk dit, ek praat, en dis die oploop na die toren toe, hy sê starig om te praat, jylle weet wat sy praat dit is, nee. dit is nou om in tale te praat, nie die tale waarvan die bybel praat nie, ander talen te praat. Starig om te praat en starig om toornig te word. So sê jylle wat gebeur. Wat hier plaas is, starig om toe te laat, dat wat ek, omdat ek verkeerd hoor, nou skryf Marcus volgens dit, hy sê, hy haal Jesus aan en Marcus sê, Jesus sê, oppas wat jylle hoor. Jy sê, ek luister nies, maar oppas wat jy hoor. Jy sê, ek kan nies luister, en ek kan hoor, ek kan hoor, hoe roep die vergelding, hoe roep die wraak, teen sonde en korruptie en nepotisme, jy die mooie woorde en al die goeders, nee, of ek kan hoor, hoe dat God sy stem vergewe, vry spreek, sien. En nou jy, ons het die vorige keer, ek wil ek wil hoor by julle, wat is julle, wat was die resultaat van die aksie, want ons het verlede keer Toen ons by mekaar was, voor laatst sondag Het ons gesê Kom ons maak een besluit om te vergewe Maar dan nie net te vergewe nie, maar om te sien En jy sien, as ek die nies gebruik Ek gebruik een medium, want ek wil een praktische voorbeeld maken van As ek die nies gebruik Om te sien As ek sê, wie gaan ek sien vandag? Kom ek luister na die nies Wat sê jy? dan is daar sêkerlik een paar ons wat gaan uitpop, wat jy kan sê daar. Die ons wat in staatsdepartementen werk, wat een geleendheid het jylle om te sê. Dit klink nou komisch, maar besef jy, as ons die die daad by die woord kan kry, watse reaksie gaan dit in my lewe, want kyk mooi wat gebeur met my, hy sê my gebeente moet groei soos jong gras, hy sê hier binnenin moet een stroom van levende water geactiveer word, wat opspringt tot in die eeuwige lewe, Nou, waarheid word het geactiveerd? Dit word geactiveerd uit Godse Gees, wat binnen my is. Maar wat het Godse Gees nodig om dit vrylik te laat vloei? Daar is verskillende goeders wat ons hier kan noem, wat allemaal recht sal wees, maar die ene wat ek vanmorgen wil noem, is positieve emotie. Ons gesê vrees en angstigheid is een negatieve emotie. Kwaad, kwaad word toren, is een negatieve emotie. En die negatieve emoties maak my hart siek, takel my lichaam af. Maar ek en jy het die voorrecht om positieve emotie te ervaar, om God Godse emotie te ervaar. Hy sê, met jaloersheid begeer die geest wat in my woon, besef jy dat Godse gees in my het een emotie, en God sê, ek wil my emotie, wil ek oordraan aan jou toe, ek wil jou die emotie, my emotie gee, en Godse geest emotie is so een emotie van kracht, Hoor nie die emotie van, die negatieve emotie. God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen. Die, weet nie, moet is 1, 7. Van vreesachtigheid, die negatieve emotie. Maar een emotie van kracht en van liefde. Hy sê, liefde is soos een vuur, soos een vlam van die heren. Hoor nie die emotie daan? Hy sê, een emotie van kracht en liefde en een gerede, gezonde denkpatroon. Gezonde verstand. Jy sê waar gaan God met ons heen? besef jy wat moet die uitvloei wees, die proces wees, wat plaas moet vind, op grond van die woord, wat in ons plaas vind. En nou het hy gesê, hy sê daarom, het hy nou vir ons laatste keer gesê, doe nou nou afstand, van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, wat is dit, die negatieve, die, die negatieve emoties. Maak een besluit, dis myn jou kese, draai jou rug op negatief, draai jou rug op negatieve emoties, Ek en jy kan die negativiteit van die wereld nie ontsnap nie. Of ek in Kroasie op een plein sit en of ek in Jan Kemp op een straat stap, of ek na die nies luister in my sit kam en maak die saakie, ek word gebombardeer met die negatieve. Ek het die keus. Of ek die negatieve emoties gaan toelaat van my besitten nie. En of ek dit wat ek hoor, gaan spiel aan wat God gesê het. En besef jy, hierdie word een proces in my lewe En ding net, wat is die resultaat van die proces As hierdie proces tot uiting kom in my lewe Is my lewe altyd in beheer Ek is altyd in beheer Ek is altyd opgewonen Ek is altyd vriendelik Ek altyd blij De vrug van die geest is liefde, blijdskap, vrede Langmoedigheid, goedheid, getrouwheid Zagmoedigheid, seltebeursing Besef jy, al die vrugte van Godse geest vloei uit die positieve emotie uit En dis ons krisis, ons, ons bevecht, ons is bezig met negatieve emoties. Nou probeer ons positieve emoties weergeet terwijl ons em negatieve emoties huisvees. Komaan, hoeveel keer gebeur dit? Hier binnen kook ek, maar buiten kan praat ek dan nog die rechte goede. Hoor jylle? Wat is dit? Dit is nou dubbelhartigheid in sy beste vorm. Hoor jylle? So die, wat ons gesê nie, wacht vir my mond nie, maar wacht vir my hart bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, daaruit is voorsprong van die leven. So, my hart, wil ek sê, my innerlijke mens, my innerlijke mens, word een met Godse gees, maar het kan nie een word met Godse geest, as my uiterlijke mens, en, en nou praat ek nie van my lichaam nie, ek praat van die, van my bewuste, as ek nie bewustelijk die besluit kan neem nie, want God het vir my een bewustelike besluit gegeen, en hy soek een bewustelike besluit, dis waarop een liefdesverhouding werk. En as ek daai besluit kan neem en sê, Ek kan alles onderwerp aan Godse stem daar staan geskrywe wat sê die woord alles onderwerp aan die stem elke negatieve bericht wat ek kry en ek gaan baie kry elke negatieve bericht anders loop ons hier uit en ons sê man ek voel so goed vandag ek het nou die woord gehoor ek is, ek is inbeheer ek is op die wolk maar die eerste straathoek is die negatieve bericht dit staan tegen een paal geskryf en as die negatieve bericht daar, nou kan ek hier uitsap, as ek hierdie positieve emosie omhels het, maak dit nie saak nie, ek weet daar gaan goed op die paal wees, maar verstaan jy, dis nie my probleem nie nie, dis nie vir my een krisis nie, dit tas my nie aan nie, hoor jy? En toe het ons verlede week gekom, by die woord wat gesê het, ontvang nou met zagmoedigheid, die ingeplante woord, dit beteken zagmoedigheid, wat het ek nodig in zagmoedigheid? Zagmoedigheid is die karaktertrek, van Jesus is die karaktertrek van sy lewe, om hom te ontledig, om die gestalte van die dienstknecht aan te neem. Dis zagmoedigheid. So zagmoedigheid is om te sê, jyre, al wil die vlees opstaan, al soek die vlees na vergelding, want, verstaan jy, teen die vergelding staan die zagmoedigheid. Zagmoedigheid is die stem van Godse gees, wat sê, ek het vergewe. Jy sê die vlees sê, ek wil om recht sê. Zagmoedigheid sê, ek het vergewe, wil jy nie ook vergewe nie? Wil jy nie begin te sien nie? Nou, ons het nou die sien uitge, uitgeklaar nie, ons is nou in die sien bezigheid, ek neem aan, ons is nou daar. Ek wil net sê, as ons nie daar is nie, as dit nog nie werk nie, waar oorkom ons van by mekaar? Hoeveel van die goede wat ons, wat ons glo, wat God sy gees met ons deel in die gemeente, Pas ons rechtig toe. As ons presentatie gewees het, as ons sê ons oor 10 in die gemeente, wat er presentatie daarvan pas ek toe in my leven? 2? 3? 5? Wat is slagcyfer? Ons gaan nie hier oor slagcyfer nie. God het vir ons geslaag. My sien wat ons wil doen, ons wil terugkom tot by ons ontwerk. En wat is ons ontwerp? Ons is ontwerp om hom te verteenwoordig. En as ons hom verteenwoordig, hy klaar ons lichaam maar geheilig. En toe het hy met sy gees in ons kom woon. En nou sê hy, ek begeer met jaloersheid, om dier jou, myself te laat geld. God sê, liefde sê ek begeer met jaloersheid om dier jou my te laat geld, liefde te laat geld. Sien hoe ook om wat ek saagmoedigheid nodig? Of sien jy ook om die ingeplante woord, die bebroeide woord nodig? Want ek het nodig om toe te laat dat Godse stem wat achter is wat sê, dis die weg, wandel daarop. Die stem van God wat sê, kijk nou so maar wat is die weg? Hy sê, jy sal die stem oor achter jou wat sê, dis die weg wandel daarop. Wat sê die stem? My stem sê, ach, vergewe dan nou maar, want ek het vergewe. Voet jy nie die vergifnis voltooi nie? Alles wat jy op aarde vergewe, is vergewe nie eenmaal. Alles, Alles wat jy ontbind op aarde is gebonde nie eenmaal. Alles wat jy ontbind op aarde is ontbonde. As jy die mens jy sonde vergewe, is dit vergewe. As jy dit hou, is dit gehoor jy? Jesus' refrein. Hy sê, wat is die stem wat achter my sê? Vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie sien hulle met my droom van hulle levens. Jy sien jy wat hier gebeur? Dit is die proces wat in ons levens plaasvind. En nou sien hy, as ons met sigmoedigheid, as ons daai gesintheid met die wilsbesluit, toe eien, hy gaan daar iets met ons gebeur? Hy sien, dan gaan ons siele gereed word. Dit beteken, ons denkprocesse gaan gezond word. Dink bykie oor die laaste week. Hoeveel negatieve goeders het jy die laaste week bedink? Besef jy dat by God is daar zero tolerance van negativiteit? Want dink jy dat God bedreig word dier wat in die wereld aangaan? So as ek een met hom is, kan ek bedreig word, dier wat in die wereld al Zero tolerance. En beseef jy, dan het ek en jy nodig, om een besluit te neem vermoorde, en te sê, jyre, maar ek maak ek bewustelike kese, teen dit wat negatief is. En nou, luister, want nou ek sê altijd, ou twee besluit nodig, die eerste een is om jy besluit te maak, die tweede een is om jy eerste besluit te bly. So, ons het mekaar, kom ons help mekaar. Ek het een mooi voorbeeld hierdie week gehoor, van een situasie wat so ontstaan het, van twee mense, en die ene sê, onthou, ons het besluit, ons gaan hulle seen, en die sê, staan die kant toe, ek het eerst iets anders om te doen, voor ek gaan seen. <laughs> sien, om in my eerste besluit te bly, het ek nodig, om te sê, as jy my herinner, gaan ek met zachtmoedigheid met die buig. Jy sien, harde hart teenoor sachtmoedigheid. A harde hart sê, stand die kant toe, ek het eers iets om te doen. Hy eers die ouse kop van sy lyf gaan slap, daar sal kom we gaan sê. Dis a harde hart. Maar die sien, wat van binnen afkom, die sachtmoedige sien is om te sê, hier in my hart staan die heiding op, ek wil net, maar dan buig ek my knie voor die sachtmoedigheid om te sê, Heere, ek besluit om te sê. Wat doen dit onmiddellik? Dit draai onmiddellik die negatieve emotie om in een positieve emotie. En waaran gee ek uiting? Ek gee uiting aan een positieve emotie wat gebeur met my. Ek verander, maar besef jy, ek beinvloed elke ou rondom my met die positieve emotie. Elke ou rondom my. Weet nie of jylle hierdie week gelees het nie, dokter Lou Alberts is oorlede hy was amper 90 Ek het die voorraad gehad om hom goed te ken Vooral toe ek op universiteit was Paie my paie met hom syne gekrys En as ek een ding kan sê van hierdie man Is die positiviteit Wat sy hele leven uitgestral het En ek lees die berichtie Oor hom in die korant en ek dink As een mens in die einde van jou leven kom Kijk al die gerade En al die kwalifikaties En goed, hy was een briljante man geweest Daai goed, hy tel nie punte nie Wie wat tel punte die positieve inpak wat hy in mense gehad het met sy gezindheid. Hoekom? Omdat hy sy hart bewaard het. En hy het genoeg samerede gehad om negatief te wees. Maar hy het alke keer het omgezwaai in die positief. Het was my so, so kostbaar om net aan die reo te dink en te besef hoe hy met sy jylle lewe, sy lewe geweid aan positiviteit en wat sy inpak hy in hoeveel menses levens gehad het. Nou goed, ons is nou nog nie klaar. Nou gaan ons terug naar Jacobus toe. Nou klaar opgezond. Een vers het ons nie gelees het, nie was vers 18 van Jacobus 1. Hy sê, volgens sy wil het hy ons voortgebring ter die woord van die waarheid, so ons as eerstelinge van sy skepselen kan wees. So, nou sien julle wie ons is nie. Nou goed, nou het hy gegaan en hy het gesê by vers 22, word daders van die woord, en nie net hoorders wat jylle bedrieg nie, want iemand wat een hoorder van die woord is en nie een dader nie, die is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een spiel sien, want hy sien omself en gaan weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vrijheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Hy sê, word daders van die woord, daders van die woord, of doeners van die woord. Goed, ons gaan nou bieke meer ouwe sê, om een dader van die woord te wees. Ek wil vir jou vraag, ons het vorige keer ook daar gepraat, maar dat ek het eerst so stel. Hy sê, word daders van die woord, en nie net hoorders wat jylle self bedrieg nie. Wat beteken dit, om jou te bedrieg? Hoe bedrieg jy jou self? Nou moet jy self antwoord. Ek gaan nie vir jou antwoord gee. Om nie te doen wat ek praat nie. Nou goed, dan kom hier onmiddellike vraag daarop. Hoekom doen jy nie wat jy praat nie? Ek het tenminste terugvoering, dis een goeie vraag. Goed, raai. Right. Ok, die vraag wat ons gevraad is, waarom sou ek vir geetachtig hoeder wees? Waarom bedrieg ons ons self? Hy sê, as jy vir geetachtig hoeder is, dan bedrieg jy jou waarin, as jy eerlijk met jouself is vermoorde, bedrieg jy jouself. Ek dink, elk een van ons het een mate van bedrog, as jy hulle nou verstaan wat ek bedoel by bedrog, ek sê nie een klacht tegen jou nie, maar een mate van een vasthoud. Die beeld van my was dit, dat die heren eendag vir my hierdie woorde gesê het, soos wat ek met jou praat, het hy my gepraat, hy sê, my sien, gee my jou hart, ek sê, jy heren, of kyk, jy het om. Ek is so so tevrede met my self, dit was een makkelijk een. Volgende vraag, en jyre sê, my seun, gee my jou aard. En ek sê, jyre, maar, ek het ons nou gesê, hy het om, en hy sê derde keer, my seun, gee my jou aard. En ek weet, ek bedrieg my want ek weet, hoeveel van my heart hou ek vast. Ek sê, jyre, ek gee my heart. Maar ek weet, hoeveel daarvan ek vast hou tot ek by een punt moes kom te sê, jere, ek, ek is nie in staat om my hart te gee. Ek gee ja, ek sê ja, al die goeders, het is mooie woorde, dit klink goed, maar is dit werkelijk een weerspeeling van wie ek is? As ek hier uitstap en ek loop in die ding vast, hoeveel het ek gegeen? As ek het gegeen, dan reageer ek mos nie mee nie. Ek is met Christus gekruisig, ek lees nie meer nie. Ek het nou gesterwe. As ek gesterwe het, dan kan ek o my moos nie mee vermaak nie, ek kan my moos nie kwaad maak, ek is nou een like. Ek myself laat doop, Ek my dood gereken vir sonde Verstaan jy, ek het onder die water ingaan Ek my geassocieer met die dood van, van Jesus En nou leef ek nie, nie Nou leef Christus in my Maar laat ek hier uitstap hou, my verkeerd opvryf So wat sien dan, dan besef ek Ek het myself bedrieg Want ek sê ek gee my hartbak Gee om nie, reerig nie So wat ek besef is dat, dis, dis wat hier moet gebeur Hier moet iets gebeur wat groter is as ek Iets wat Meer waarde het as net my besluit Dit begin by my besluit Maar besef jy, my besluit is nie genoeg nie, jy moet een koppeling kom tussen my besluit. En God sy gees, en wat is die koppeling? Ons sing is op grond hiervan, wat ek die heiliekie sommer net een dag gemaakt het, mag jy op rechtheid vind in my hart. En sien God sy, my oor die loop die aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy harte onverdeeld op my gerig is. Ek sê, jyre, ek besef, dat verdeeldheid in my hart. Dit is sagmoedigheid. Sagmoedigheid herkenning. Wie wat sê die skrif, die skrif sê, Jezus sê, salig is die wat arm van gees is. Arm van gees. Dit is nie ellendig en beklaanswaardig nie. Wie wat is dit? Dit is om by je besef te kom. Sê, jyre, ek maak dit nie. Selfs in die gee van myself maak ek het nie. Selfs daarin kom ek kort. Maar daarin, is jy die een met my tegemoet kom? Hoe die pa van die maandseke kind gesê, ek glo, jyre, hy glo so minst soos die man in die maand. Maar hy roep uit, hy gooi sy arm sê, hy sê, ek glo, jyre, dit is al wat ek kan doen, die naaste wat ek aan geloof kan kom, is om te sê, ek glo. Maar dan roep hy uit, hy sê, kom jy my ongeloof te help, hoor jy, hoe sê hy, my geloof is eindelijk ongeloof. Hy sê, jyre, ek kan nie glo nie, ek kan nie glo nie, ek het nie die geloof, wat hierdie kind van my, wat maansiek is, kan gezond maak, ek heer het nie. Maar ek gloe, jyre, hoor jy, hy sê, ek gooi my in die arms en: hy sê, ek gloe, jyre, kom jy, my ongeloof te help, hy sê, jyre, ek doen een beroep op jy geloof, ek doen een beroep op jy liefde in my, ek doen een beroep op jy kraag in my, nie my nie nie, ek skuif my eie vermoe, my eie poging uit die pad uit, en ek sê, jyre, ek gee myself oor aan jy vermoe in my, aan jy emotie in my. Wat gebeur? sy kind is genees. Dis om by die plek te kom, dis is agmoedig hart. Hy sien, tot ek by die plek gekom het, het ek nog nie rechtig my hart gesê nie. Bedrieg ek nog steeds myself. Is ek nog steeds een hoorder, soos wat jy gesê het, Annikie, sê ek, maar ek doe nie wat ek sê nie. Nou, hoe gaan dit kom, laat ek doen wat ek sê? Hy sê, word daders van die woord nou ons gaan nou kom by die daders van die woord maar ek wil eerst vir jou vraag kan ek vir jou vraag vanmorgen soos jy hier sit het jy jou behoefte om een dader te wees van die woord maar dan is my vraag hoekom wat jy koos so sê omdat ons as gemeente so besluit het omdat dit die rechte ding is om te doen hoekom wil jy dader wees van die woord Wat maak, dat jy een dader wil wees van die woord? Wat is dit? Wat is die motivering? Hoe kom wie dader wees van die woord? Jy kan sê, die woord sê so, is goed, is een goeie antwoord. Jy kan sê, is die rechte ding om te doen, is ook een goeie antwoord. Maar hoe wil jy een dader wees van die woord? Ek wil dit so vraag. Wil jy een dader wees van die woord? wil jy rechtig. Kijk mooi, hoekom kom ons hier na Wat maak ons sondag oog na sondag oog en die heer? die rechte ding om te doen? Is dit een goeie gebruik wat ons Afrikaner volk het om sondag aan ons kerk toe? ons het nou probleeme gekry, ons het nie meer gehoor in die kerk, wat ons verhoor nie, ons het uit die gevoel, ons is nie meer gestig nie, nou het ons op die rondgeloop, nou het ons aan die kerk gekry, die kerk in en daar man seke en daar voel ons, daar voel ons, substantie, en nou gaan ons soen want ons kry substantie, maar wat maak het met Wat maak het in jou leven? Tot wat er mate het ons daders geword van die woord, tot wat er not mate, kijk mooi wat hy sê. hy sê, maar iemand wat een vergeetachtig gehoorder is, en nie dader nie, is soos een, die is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in die spiel sien, want hy sien homself en hy gaan weg, en hy vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Nou, ons het, ek het nou ons hierdie ding al weiwandel, die natuurlijke gezicht wat we nie praat is die genesis gezicht. As ons die grap van die Nieuwe Testament gevang het, dan verstaan ons dat, waar ons in sonde ontvang en gebore was, onder die ouwe verbond, as vol van die misdaad van een en die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood en die dood het allemaal doorgedring. Hy sê, het nou, soos wat daar dier een ongehoorzaamheid, dit veramal tot veroordeling gekom het, het dit dier een daad van gerechtigheid, veramal tot rechtverigmaking van die lewe beteken, dit Romeine 5 vers 18. Allemaal rechtvaardigmaking van die lewe. Hy is nou opgewekt toe ons rechtvaardig verklaar is. Toe die prijs betaal is vir ons rechtvaardigmaking is hy opgewekt. So, dis wie ek nou is. Nou my genesis gezig, is dis die gezig van my geboorte. Maar eindelijk moet ons nou sê, is die gezig van my geboorte nou na die kruis. As ons dit wil herstel, dan moet ons een stuk uithaal. Kijk mooi, as ons weer na die tydlijn kyk, wat is die implikaties hier? As ons na die implikaties kyk, het ons sê, as die tydlijn is, en hier is die kruis. Daar sien ons, hier was Adam in ware gerechtigheid en heiligheid geskapen. Hier het Adam geval in sonde. Van hier af het die sonde geloop, tot by die kruis. Die mens plus sonde, sond Tot hier die sonde geloop. Daar het nog een wet tussenin gekom en dit het die sonde verdiep, want dit het gesê, dit het nou nog die strafproces bijgebring. Nee, maar die gedeelte, met ander woorde, van Adam sy valla, vir die ons wat nou nie kan sien, nie, maar net hoor, op, op die internet, van Adamse val af tot by Jesus Christus, daai tydperk, kan ons nou uitsnui Katrien doen dit met die, met die, met die boodskap en sondag, as hy redigeer, dan, dan snui sy uit, en sy, as ek hoes, dan snui sy dit uit, die al al achterkom, hy doen sy alraan as ek een goede, as hy dit nou uitsnui en ons trek hierdie twee na mekaar toe dan sien ons die implikatie van die Nieuwe Testament, die nieuwe skepping in Christus Jesus die die gezicht van my geboorte, lyk nou soos Adamson gelijk het, voor sy val. Kan jy sien, daar jylle stuk, daar jylle stuk van Adamse val, amper uh, 4000 jaar van Adamse val, tot by Jesus Christus, word nou weggevat. Dis gekanseleer. Hy sê, een vergeetachtige hoorder, is iemand, wat nou in een spiel kyk. 2 Korintheers 3, 18 se spiel, hy sê, waar die geest van die Heere is, is vrijheid, hy sê, en wanneer ons nou, met die onbedekte gezicht, wat het ons gezicht bedek? ons eie poging. Solang as wat Mooses gelees word, bly daar een bedekking oorlaar te zetwee korintus 3. Ja, alle is sinne word verblind, maar wanneer tot die Heere bekeer is, hy sê, tot die Heere bekeer is, wie is die Heere, die Heere is, die Heere Jesus, wat betekent het, om te denk, soos God denk, nou op grond van die kruis in die Nieuwe Testament, hy sê, word die bedekking weggeneem, en nou, nou kyk ons, met een onbedekte gezicht, soos in een spiel, en ons sien wat, die heerlijkheid van die Heere, wat sien ons, ons sien die gezicht, van ons geboorte ons sê nie ons prestatie nie, luister mooi, om die heerlijkheid van die heren te sien, 2 Korintus 3,18 is nie om ons prestatie te sien nie is om die gezicht van ons geboorte te sien want, een beter prestatie kan nie in die kruis dit nie die prestatie van die kruis wat van sondags rechtverigingsgemaak het wat mense wat uitgeval het uit die beeld tegelijk van God herstel het, tot die beeld tegelijk, en sê, so God, beter prestatiekie nie krijg nie. So, om van gedaant veranderd te word, van heerlijkheid tot heerlijkheid, betekend dit iets gebeur. Hy sê, terwijl ons met die onbedekte gezicht, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander Word ons van gedaante veranderd? Word ons van gedaante veranderd? Verander. Die antwoord is nee. Ons word nie van gedaan te verander nie. Hoekom? Jezus dit het klaargedoen. Wat sien ons? Ons sien, om veranderd te word van gedaan te beteken, dat my denken, my bewussein aanpas by die nieuwe beeld. Hoor jylle? Die verandering is die verandering van my denken. Ondou ek is al 2000 jaar gelede gerechtverdig, die mensdom is 2000 jaar gelede al voor Jezus gerechtverdig, maar hy dink nog steeds sonde hy dink nog steeds som daar, en omdat hy so dink, so man, dink so as hy, huh. en nou, van die begin af, roep, roep die skrif uit, en sê, kom tot bekeering, bekeer jylle, dink anders, dink soos wat God dink, laat God toe om jou denken te verander, word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, dink soos wat God dink, en sien jou selfs soos God jou sien, hy sê, dan, hy sê, maar hy wat diep inkyk, nou is die twee woorde hier, hy wat diep inkyk, in die volmaakte wet van die vryheid, wat is dit? Dit is om met een onbedekte gezicht, sê jy, oor, gaan na al, Jacob is dit by zagmoedigheid? Zagmoedigheid, is die teenpool van my eie ek. Zagmoedigheid is om, om toe te gee, aan Jesus' liefde vir my, aan Jesus' liefde in my, teenoor my liefde vir hom, omdat jylle Petrus en Johannes, Petrus het gesê, ek sal met u bly, totdat, al is het in die dood, dit was sy liefde vir Jesus, en toe, Toel hom gevangen neemt hoe vloek hy te sê, ek ken Johannes het wat gedoen. Hy het net by hom geblei. Hoekom, wat is die verskil? Johannes het iets gesnap, hy het gesnap hoe Godse liefde in hom werk. Petrus het versie, ek het het, al dood. Sien jy great Petrus? Sien jy, hoe kan ek, hoe kan ek rees in die geestwereld wees? Maar opereer uit myself uit. Een rees in openbaring. Sêle Petrus, die ere openbaring om, jy is die Christus, die sien van die levende God, ek sal nog meer aan jou openbaar, die sien moet oorgelever word, en baie lei onder die hooppriesters en die ouderling. Hoe kom? Nou wat sê Petrus, hy sê, mag God het vroed, hy sê, jy bedink die dinge van mens, hy sê, vlees en bloed, God het aan jou openbaring gegee, Petrus, dat ek die Christus is, maar jy opereer daarmee in die vlees. Hoeveel keer? opereer ek en jy in die vlees met die openbaring van die gees. Daar word ek om sagmoedigheid nodig. Hier vir sien, want sagmoedigheid kanseleer my vleesreaksie. Sagmoedigheid bring my by die plek waar ek my knie buig voor godsreaksie binnen my. Godse reaksie, God in my, die volheid van die Godheid, die geest van God wat as persoon binnen my woon, sy reaksie op die slechte nies wat ek sien op die TV, die slechte nies waarna ek luister die radio, sy reaksie in my, tenor my reaksie, jylle gesien die verskil, sien jy my reaksie as die kwaad word, die negatieve emosie, sy reaksie as die vergifnis en sien, die postive emosie, waaran jy die werelde uitroep, postive emosie, vir in seen. en Seen. ek en jy is in die posiesie om vir Gisnes te leven. Maar nou gaan hy aan, hy sê, hy wat diep inkyk. Diep inkyk. Nou, en nou, wat ons om gaan hal, die profetische woord Petrus gesê, ons moet acht gee op die profetische woord totdat die dag aanbreek. Nou, luister mooi. As we kyk na die profetische woord, en kyk ons wat het God oor ons gesê, wat God van ons sê, maar ek wil bieke jou ander kant van die profetiese woord kijk vanmorgen. Wie is die profetiese woord? Dit is die persoon van Jesus Christus self. Nou sê ons moet ach gee op die profetiese woord. Ons moet ach gee op die profetiese woord. Ons moet ach gee op wie is die profetiese woord? is Jesus. Wat is sy naam? Wat sê hier in Sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Haha, ok, nou kijk mooi. Hy sê, gee ach op die profetiese woord, gee ach op Jezus, ons gerechtigheid. My ander woorde, as ek dink aan my gerechtigheid, dan dink ek nie aan my nie, ek dink aan hom. Want hy is my gerechtigheid. Weet jy, mense verstaan het so verkeerd. As ons een uitspraak maken en sê, ons is die gerechtigheid van God, dan dink hulle, ons stel ons aan, ons sê, ons het gearreveer, en ons het iets verdien. Ons het nie. Dis die wat ons sê nie. Ons sê, hy is ons gerechtigheid. Dis wat hy sê en as ons tot bekeering kom, dan sê ons wat hy sê, want ons dink wat hy dink, en wat sê hy? Hy sê, die Heere ons gerechtigheid, ons is nie ons gerechtigheid, die wet is nie ons gerechtigheid nie, ons werk is nie ons gerechtigheid nie, dis duidelik, ons beste pogings is nie ons gerechtigheid nie, hy is ons gerechtigheid, maar omdat hy my gerechtigheid is, is my gerechtigheid absoluut. Nou sê hy, om diep in te kyk, diep in te kyk, totdat hy, hy, my beet kry ek wil weer terug gaan naar vergeetachtige hoeder wat is een vergeetachtige hoeder tegen een dader een dader is iemand wat diep ingekijk het die volmaakte weet van die vryheid kan ek so vraag, wat is die volmaakte weet van die vryheid help my wat sê julle Geef my een definitie van die volmaakte wet van die vrijheid. Wat is dit? In jou eie woorde. Wie wil sê? Ek soek een definitie van die volmaakte wet van die vrijheid. Oké, okay, Santi? Het liefde. Oké, okay, liefde is een prachtige samenvatting daarvan. Maar ek wil so'n bietje meer van omskrywing nie. Wie van julle, ja, kom Jan, geef ons een bykie meer van een omskrywing, van die volmaakte wet van die vryheid. Dat ek waardig is, en goed genoeg is, moet God. die volmaakte, dit is baie, baie beter omskrywe. Hy sê, dit is dat ek waardig is, dat God my so lief het, dat, ek, dat hy my waardig het, dat ek goed genoeg is vir God. Van iemand nog een skootskiet? Kom aan nie. Christuslewe in ons, die Christus lewe, mooi, die Christus lewe in ons, die volmaakte wet van die vryheid, kan ek dit nou nou so opsom as julle my sal toelaten, die volmaakte wet van die vryheid, is die resultaat, van die kruis. Wat is die resultaat van die kruis? Dat die oude dinge, voorbijgegaan het, dat het nie, nie gaan niet word nie, maar dat het niet geword het, dat die, die mag van duisternis nie meer geldig is nie, maar dat die koninkryk van liefde, dankie, santi, dat liefde geldig is. Dat smarte nie meer geldig is nie, maar dat vreegte geldig is. Dat skuld, dat ongerechtigheid, die oortreding en misdaar nie meer geldig is nie, maar onskuld geldig is. Dat straf nie meer geldig is nie, maar dat ons nou met God eengeword het in vrijmoedigheid, vrede met God het, dat ziekte nie meer geldig is nie, maar dat Godse geneesing, dat Die vloek nie meer geldig is, die maratien geldig is. Dit is die volmaakliet van die vryheid. En nou sê hy, Iemand wat daarby bly, sal gelukkig wees in wat hy doen. En luister nou, lees ek. Ek lees, want nou, ons levens is ingestel op die oorleving. Op ons oorleving op hierdie planeet. So, nou is my vraag, waarom sit ek hier op een zondag? Omdat ek wil oorleef. Nummer 1, ek het die kaartje hemel toe nodig. Nummer 2, my finansies moet dit maak. Nummer 3, my hevelik is nie so hot nie. Ek het bykie inspraak nodig. Nummer 4, my verhoudings. Nens, ens, ens, Verstaan jy? S Sien jy hoe dit werk? Is dit wat ek hier is? Of is ek hier, omdat ek diep ingekijk het in die volmaakte van die vrijheid en dat ek connectie plaasgevindt is in die volmaakte wet van die vrijheid en ek. Die volmaakte wet van die vrijheid het my gegryp. Die volmaakte wet van die vrijheid het my deel gekry. Hy sê een vrygemaakte in die Heere. Iemand wat vrygemaak is in die Heere van die mag van duisternis het een slaaf geword, sê Paulus van Christus. Slaaf van die sal. Hy sê om diep in te kyk, om te kyk totdat die dag aanbreek en die morgens daarop gaan in my hart beteken, dat ek so diep in kyk in die volmaakte weet van die vrijheid, so diep in kyk in my posiesie, waar ek leef, so diep in kyk in die gesig van my geboorte. laat het in my grijp. Maar dis groter as Hoor wat sê Paulus, hy sê, nie dat ek dit self gekry het, of gegryp het nie. Maar ek jaag daarna, of ek het kan gryp. Hoi, hoi, wat sê Paulus? As iemand gegryp het, sê Paulus. Maar Paulus sê, nie dat ek het self gegryp ben, maar ek jaag daarna. Hoekom? Hoekom jaag ek daarna? Hy sê, want, omdat ek dier die hele gegryp is. Want jy sê, as God ons gryp, wat gebeur is, dan verloor ek by jy, dan word die skrif wat jy aangehaal het, Anel, word dan waar dan is het nie omdat ek besluit het, goed, ek het leed nou my leven neer, ek leef nie meer nie, Christus leef nou in my, neem kennis. Hoor jy? Dan is dit so, dan is die leven van Christus gevestig in my leven. Ek hoef nie die besluit te neem nie, dit is so. Ek hoef nie heilig te wees, nie, ek is heilig. Ek probeer nie meer iets voorgeen, nie, ek is dit. Hoor jy? Ek probeer nie getuig nie, ek getuig automaties. Ek loop my vast, ek hoef jou vraag vraag. Is dit so in jou lewe, dat jy beweeg, maar oorals loop jy jou in geestelike gesprek vast? Waar jy gaan? Jy hoef nie, ek praat nie van bybelpansers nie, ons is nie bybelpansers nie. Maar waar jy gaan, is net een rikkie, dan loop jy in een geestelike gesprek vast. Hoekom is dit so, dat jy in een geestelike gesprek vast Want dit is wat jy uitstraal. Of het die oons nog nie achtergekom nie? Het die nog nie achtergekom nie sy verandering by jou nie? Jou pelle? Hoe praat hulle in jou teenwoordigheid? Mensen met wie jy te doen het elke dag? Het hulle achtergekom nie sy verandering? Is daar een check in hulle optrede? Die vraag is, hoekom nie? Hoekom gaan ek maar so aan? Verstaan jy, dan word dit makkelijk, dat ek net weer kerk te kom. Profeet, wil jy moet so diep in kyk. Dan sê "Diep in kyk in die volmaakte lied van die vryheid." Ek het gedink ek het so diep ingekyk dat die Here vir my sê, "Gye my jou hart," te ek, "Here, ek het diep ingekyk, hier is dit." Wie wat hy het nie hartig diep kon kyk nie? Wie wat kom ek achter, Ek het nodig om aanhou diep in Want byker raak hy my en dan sê ek, "Here, maar wag 'n bietjie, ek maak net my vingers slag los, laat los, dan ek net so 'n aangaan. Ek het net een paar dinge wat ek moet afhandel." Dit is nie verlaat nie. Maar daai koneksie dat ek daai koneksie hy sê, want die resultaat die van is, hy sê, hy sal, hy sê, iemand wat nie vergeet, achtergehoorder is, wat omdraai en vergeet hoe jy gelijk nie, wat is wat met ons gebeur? Ek kyk diep in, ek, ek kom sondag oog ingestap, ons focus amal, ons kyk dier die teleskoop, ons kyk, ons, hier is soos een planetarium, en nou kyk ons dier die teleskoop, na Godse grootheid, na Godse heerlijkheid, en ons focus amal daarop, of ons kyk diep in die volmaakte wet van Godse vrijheid, in. En ons sê, dit euh, is nice, dan stap ons hier uit, en die eerste wat voor ons inry, Die eerste stukkie slechte nie is, dan vergeet ek. Dan vergeet ek my beeld. Dan tree ek op soos wie? Soos een boer. Dan word ek weer een boer. Uit, uit spraak wat ons maak. Dan spring die boere my weer op. Sien jylle, wat het gebeur? Ek het die volmaakte wet van die vryd vergeet. Ek het vergeet hoe ek gelijk het. So wie wat sê dit, sê ek nie diep genoeg ingekijk nie. Oor die woord wat ons net nou gebruik het, is die woord zero tolerance. Is daar in jou leven zero tolerance? Jy wees al uitdaging van my mense. Want ek weet ons wat gaan met my aan. So ek is nie wees al vir jou te preek vanmorgen. Ek hoor dat Godse geest uitroep een appel op ons maak en te sê ek wil jou boekant jou omstandighede uithaal. Hy sê want as jy daar kom, is jy jou omstandighede. Want hoor het sê hy, sê, hy sê hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Ah, wacht bykie, ek het het gelees. Ek het gelees en sê, jyre, dan beteken het, dit dit is my paspoort tot sukses dis my paspoort tot voorspoed, wat ek nou aanpak gaan as sukses wees, want ek het diep ingekiek hiervan my ander wie wat, as ek dit gedoemd, is nie weer recep wie wat betekend dit om gelukkig te wees in wat ek doen is om gelukkig te wees die woord wat hy gebruik is nie geluk nie is die woord makarios makarios is die woord dat sê om versadig, om vervolg te wees om versarig te wees in doing what I do. Om versarig te wees, om vervuld te wees, terwyl ek bezig is met hierdie damage control. Terwyl ek bezig is met die krisisbestuur. Terwyl ek na die slechtenies luister, om gelukkig te wees, om versarig te wees, om soe deerdrongen te wees, van Godse goedheid, die zekerheid, moet nie dwaal nie, elke goeie gif, elke volmaakte gave dal van boof neer van die vader van die lichte, om so, so bewust te wees van die goeie gif, en die volmaakte gave, en die heerlijkheid van God, wat van die vader van die lichte neer dal, by wie daar geen verandering of skade van ommerkering is nie, maar al wat gebeur, die media publiseer dit nie, en nou kyk ek na die media, en die media publiseer nie die slechte nie, maar weet jy wat, ek dra die korant van morgen, die goeie nies van morgen binnen my so as ek met morgen sy korant superimpose op vandagse korant, dan kan die rapport gaan slaap hoor jy want dan dat ek beter nies wat sterker is rapportse nies, skies rapport, ek, as het hier rapport ek lees om nie, luister mooi, rapportse nies slechte nies, wie is dit? vrees, achtigheid wat is Godse woord wat sê die woord? Godse korant, kracht, liefde, geredde, denken, wow. wauw, aan kan jy sien wat die effect is, so, beteken dit, jy gaan nie meer moeilijkheid heen nie, beteken dit, die ouds gaan morgen allemaal lichter op dag verwerk, He? beteken dit, alles gaan morgen recht wees, nie, dit gaan net wees soos laas week, maar wie wat gaan nie verskil wees, het gaan jou nie onderzit nie, Ek gaan nooit weer onder sit nie. Terwijl jy dit bestuur, is daar een liet in jou hart. Is daar een in jou stap. Is daar een vervulling en een blijdkap van jyre, jy is in my en jy hier by my. En wat er inpak, wat er effect van sien moet het hee in die ouwens met wie ons te doen krijg, gedag te levens. Dit is getuienis. Dan sal jy achterkom, Annikie, dat Jy sal begin sê wat jy doen. Iemand het het omgedraai, hy het gesê, practice what you preach, dis die normale spreekwoord nee Toe draai, ou dit om, en hy sê, preach what you practice. Sien jy? en Dit is wat my gebeur. Dat hy preach wat hy practice. My ander woord, as ek iets sê, is dit een refleksie van wat ek praktiseer, van wat ek doen. Dan sal my woorde waar hee. Dan sal my woorde kracht hee. Dan sal die ouds notitie neem van wat ek doen maar ek kan, ek kan een ding sê en een ander ding doen, godsdienst is prop vol af van, om een ding te sê en een ander ding te doen, een ding te proclameer en een ander ding te wees, dit dubbelhartigheid, maar sien jy waarover dit, vir Jacobus so belangrijk is, is dat ons diep inkyk, diep inkyk, dit met ander woord kyk, en daarom wil ek vir jy sê, gerechtigheid, is een toestand, wat van jou besit neem, gerechtigheid, is een boodskap. Een boodskap, wat jou totale leven ophuis. Gerechtigheid is die persoon, vir wie jy nou leven. Dit is vir mooi, dit is hy. En besef jy, ons kan gerechtigheid praat, ek hoor baie oons praat oor gerechtigheid. Maar daar is nie sprake daarvan in hulle levens nie en wie wat ons sê, ja vir gerechtheid, dit is logisch, dit maak al die sin in die wereld, dit laat die hele bybel leven vir ons. Maar besef jy, as ek nie diep inkyk, so diep inkyk, en anhou kyk, totdat die morgens daarop gaan, totdat die dag aanbreek nie. As ek dit nie doen nie, gaan gerechtigheid, gaan God nie van my besit kan neem nie, gaan ek nie die kracht, die liefde nie, verstaan jy, dit is dan een tekst vir my, wat ek anhaal, maar ek wil nie tekse anhaal nie, ek wil het wees, om Jezus Christus te wees, dis my ontwerp, dis om om te wees, om kracht en liefde en gezonde verstand, ek hoef nie eers, hy sê, ek wil amper sê, iets soos vreesachtigheid, moet nie eers meer onder ons genoem word nie, as jy my noorra gee, want ons leef kracht, liefde en gezonde verstand, hoe On, hoekom, omdat ek die punt kyk, dis wat oor op een zondag, ek wil sê, as dit jou hierna toe bring, is die vrede hier. Wat is dit jou hierna bring, sê elke keer kom. Jy sê, ek kan nie bekostig om uit te mis op hierheen. Maar besef jy, het sal net zondag wees, het sal maandag, dinsdag, moesdag, tot bij zaterdag wees. Het sal elke dag wees, dat ons onverpoos sal inkijk en eenmaal toelaat, eenmaal toelaat, dat Godse Gees ons een waarlik beet krij en ons levens omdraai, dat, ek wil vir jou so sê, tot nou toe, het baie van ons gewerk aan ons omstandighede so dat ons omstandighede ons gelukkig kan maak besef jy dit is andersom om gelukkig te wees om vervuld te wees om makarios ek het so behoefte in die tyd te gaan ons nie om nou met die bergpredikatie te begin salig is die <laughs> makarios versarig is hulle wat honger en dorst na die gerechtigheid honger en dorst wat beteken dit Een honger en dor sê vir my, dat daar een begeerte vir my is om te sê, jyre, ek sal jy nie los ten sy hierdie penny gedrop het nie, ten sy hierdie gerechtigheid my deel geworden, ten sy dit my leven kom oorneem het nie. Kom aan, dit is baie makkelijk om te sê, ja, ek is ook nou van die, ek is van Paulus of Sefas of Apollos, en ek geloof nou dit, maar, dit het nog in my leven gevat nie. Hoor die mooi, dit moet jou leven vat en dis om te honger en dorst na ongerechtigheid. Jesaja 55 roep uit, hy sê, oe, amal wat dorst het, kom na die water ompeer, het my gesê enig, hy sê, oe as jy nie dorst het nie, vraag die Heere, laat hy vir jou engeen. Maar as jy nie dorst het nie, sê dit nie, soek nie. Oor mooi wat ek sê. Baie van ons is so tevrede, en dis wat hy na sê, ons is so bederf. Ons omstandighede is so ongelooflik goed. Ons het leef in soveel weelde, en die, ek wil amper sê die ene wat zwakste af is tussen ons leef nog steeds in beelde teenoor soveel ander mense, ons leef in soveel beelde ons het amper wat ons van die Canadeese ander dag gesê het, dit lyk like of die Canadeese in die breeë dat is nie allemaal verseker nie, maar as ons, ons beleven is in Canada is dat, dat die ons goed nie nodig nie dit gaan nog goed, al die paie is reg en alles loop vlot, ons goed nie nodig nie, hoor jy uh, om by een plek te kan kom om te sê, jyre Ek gebruik jy nie meer as een spaarwiel om jy te oorleef nie. Dit die ding wat ons moet kom Ek het so aggegee dat jy gerechtigheid my gegryp het. En jy gerechtigheid in my is groter as wat ek is. Kan ek het sweer sê? Jy gerechtigheid is groter as wat ek is. Want jy gerechtigheid is hy self. Dan is dit waar wat Paulus sê van Galatius 22 Ek is met Christus gekruis Dis nie ek wat leef nie sê, dan het my leven tot stilstand gekom en sy leven het oorgeneem in my en die rest sal kom waar ek aan my omstandighede gewerk het om het te verander so dit my kan bly maak is ek nou bly in die werk en of my omstandighede verander of nie verander nie dit maak geen verskillende blijdskap nie Maar ek skil, geef skil my versadiging nie. En in die proces wat ek werk, want dis wat ons gedoen het, ons gesê, as ek net hierdie ding klaar het, as ek net hierdie ding afgehandel het, net hierdie transaktsie gedoen het, dan sal ek tot rust kom nie man. Tegen die tijd wat dit gebeur, het ek die volgende een aangepak. Maar nou, nou vind ek die oorwinning en die vrede in die omstandighede. My omstandighede is sleg, die druk is groot, maar ek vind een versadiging van vreugde Binnen die omstandighede As jy sien, hoe sien jy jou omstandighede Dan sien jy teen hoe jy jou omstandighede kan verander Hoe dat jy met gezag, met kracht die omstandighede sal verander Maar hy is die mooie, dit is vir ander dagse leering Los dit eers Die leering van dag is Om gelukkig te wees terwyl jy dit doen Gelukkig te wees terwyl jy dit bestuur Gelukkig te wees vandag in my lewe. Nie morgen as iets gebeur het nie. Maar vandag die vervulling en die heerlijkheid te ken van om een met God te wees. Diep ingekijk. Gelukkig wees en alles wat ons doen. Heerlijk, dankie vir die woord. Dankie dat dat die appel op ons is om nie net soms so aan te karren. Ons kan so makkelijk weer met een nieuwe stelgegevens verval. Maar heren, ons kom vanmorgen om diep in te kyk, te kyk, totdat hy ons beet kry. Totdat hy die oprechtheid in ons harte vind. Totdat hy sien, dat daar een onverdeeltheid in my hart is. Heren, ek weet ek, ek gaan aanvankelijk met die verdeeldheid. Maar heren, soos wat ek nader beweeg, smel die verdeeldheid weg. Kom ek by die plek, waar ek onverdeelde hart het. Heere, ek sien elkeen vanmorgen, met die plek. Heere, om die verandering in ons levens te ervaar. Om oor te borre, om te ervaar hoe dat die, die fontein geactiveer is binnen ons. Die strome van die levende water uit ons binnens te vloe. Dankie, Vader. Dankie, dat dit so sal wees. Dat ons op die woord Amen kan sê. Ons Heer die Vader in Jesus naam. Amen.